Klokken er blevet syv. I dag har et en interessant program lignet op. Et tungt, tungt, emne. Måske det allertungeste. I dag skal det handle om indrømmelser. Fortrydelse. Fejltagelse og undskyldninger og da jeg sad og planlægte programmet, så kom jeg til at tænke på yes, shit mand, vi har jo simpelthen også brug for brug for noget af det, der kan rette op på alle fejlene Alle de hårde indsigter igen Så derfor Programmet også så handler om det, som man kunne håbe kunne rette op på alle fejlene mod til at foretage undskyldningerne. Ja, hvad kan det være, spørger du måske dig selv, kære lytter. Hvad fanden kan det være, der kan rette op på alt det råd Musikken har et bud på det. Hvis musikken har et bud på noget som helst, så er det lige præcis på det unævnelige, som, som vi har brug for før, under efter fejltagelserne og undskyldningerne. Tak fordi du har tunnet ind. Husk, det er ved sommer sidste april. Folk så sjovere, og ud allerede nu. Jeg er ikke selv nogen undtagelse, men velkommen til DJ de Breders Brøvkasse. Her kommer Wally Batterroom, med Fisherman. Dejligt track for Wally Batarou. Wally Batarou, han var keyboardspiller i det band, der hedder Level 42, som jeg ved, at øh, Mixi Cleo er rigtig glad for, og næsten altid spiller, når han er ude af DJ. Men øh, straks videre, lad os tage til Sydafrika og hilse på Joshiba med nummeret Gloria. Og her begynder vi rent indholdsmæssigt at nærme os aftens tema. kan i hvert fald Fortæl, at Yoshiba udbedrer sig. Du skal ligge på dine tryllende knæ. Yoshiba vil have en apology. Stivang har arbejdet hårdt på vores nye øh, talesløringsmekanisme. Så øh, du er i trygge hænder, kære lyttere, hvis du finder modet frem i løbet af programmet til at ringe ind på lægmofonen på 42 66 80 29 og komme med de indrømmelser. Det er en almindelig spændende, når vi vi om lidt skal til at aflytte lægge og se, om der er nogen, der har turt tage, tage tråden op. Om det er lykkedes mig som vært, som DJ Brevet for DJ Brevets brevkasser skaber så tilpas tryk en stemning, at man frem kan be folk om at ringe ind til radioen og blotlægge nogle af de mest sårbare fejltagelser og indrømmelser, som man i sit liv Hmm, har erfaret, at det har været nødvendigt at indse. Men inden vi når til det, så skal vi lige hilse på CB, en øh, sydafrikansk øh, housemusiker fra 1994, som har lavet en plade, der hedder I Wonder Why. Spørgsmålstegn. Og på coveret, ja, det, det skal jeg lige, altså lige have lagt op på min Instagram coveret til CB's plade, fordi det indkapsler den følsomhed, som jeg påskynder i musikken. CB sidder med og ser meget smilende ud i noget ret blæret 90'er tøj. Og hans hud virker modtagelig på den der særlige teenage måde. Jeg tror, det er den form for housemusik, der hedder Kwaito House. Og jeg stødt første gang på CB, da jeg var til en outing på en strand i Sierra Leone, der hedder Beach Number no. 2. Der var en sindssygt sprød DJ, og jeg spurgte ham, hvad fanden er det for noget? Det her gik op med min USB-pind, og så fik jeg lagt en mp3-fil over, der bare hed homeboy.mp3. Og i rigtig, rigtig mange år gik jeg bare og lyttede til homeboy.mp3, og Shazam kunne ikke hjælpe med noget, og alle søgninger var forgæves, og jeg anede simpelthen ikke, hvordan det her, min geniale musik, hvad det var, eller hvad det opstod, men jeg... Jeg elskede den MP3-fil også, fordi jeg havde, fået den under, jeg havde fået den på den strand. Det var simpelthen sådan en god outing og fest. Øh, så da øh, sådan en omvej fandt ud af, nu var, den, nu var der et eller andet sydafrikansk havsumsyk, der var blevet og tjekket ud. Og der var sangen Homeboy på, på pladen I Wonder Why, så det bare, åh, så var mysteriet løst. Nu skal vi høre et andet nummer fra CB's plade I Wonder Why, og vi skal høre tilnummeret, der bare hedder... I WONDER WHY I wonder. I wonder. Nå Når jeg skal også indskyde her, at jeg har lavet en Instagram-profil, der I hedder DJ-brevet, og det vil glæde mig at gøre dit digitale bekendtskab. I wonder. I wonder. Så skal jeg til gengæld sørge for, at du får set coveret til I WONDER WHY CB I WONDER 1994 I wonder. Det begynder at lyde sprødt, hva? Den tid. The... Tøjet er blevet smart igen. Pladen har Wonder Why er produceret af produceren Spokes Age, som også er et bekendtskab som så er altid også muligt at sende en sms til lægmofonen på 42 66 80 29. så skal jeg gøre hvad jeg kan for at læse din øh, bekendelse eller din indrømmelse op så godt jeg kan Og når man snakker om bekendelser og indrømmelser, jamen så er man også nødt til at tage en snak med Sir Elton John som nok ja, det som nok rent musikalsk har Skabte et af de mest prægnante udsagn om, øh, hvorfor hvorfor det er så ømtåeligt at indrømme, at man har begået en fejl. Så skal jeg bede om at dobbelttjekke, at vi har vores øh, talesløringsmekanisme. At den, er, at den er tændt. Den er helt tændt. Fordi så tror jeg, at jeg vil øh, prøve at, at åbne påskækket og se, om vi har været så heldige, at der er noget på legmofonen til os. Hej. Du har 18 nye beskeder. Modtaget den 21. april, Klokken 10.42. Årh, oh det den 21. april kl. 10.44. Når jeg blev afbrudt der, lige, eller jeg har fået fem børn, og, og jeg vidste, og en del af mig, der vidste det helt fra starten. Ja, min første kone, der... Altså, der er der kan sku, jeg sgu have. Nu er jeg historiker, forsker i og Pellig straffede sgu allerede med den første kone, og havde fået to, ikke? Og jeg vidste godt, det her, det, det er sgu ikke rigtig noget for mig. Det kan man jo ikke bare sige, vel? Hallo? Altså, hvor er den... Hvor er den biologiske åndbluknap? Den findes jo heller ikke, vel? Den er ikke helt nemt, Men øh... Altså, de, og de tror altså, at jeg faktisk har fået tre til ikke? Men anden... Og der er ja, landbrugs, landbrugsrevolutionen om igen, på en måde. Altså bare i mit eget liv. Uh, det er ikke sådan at, at gøre, at altså, der pludselig så, så klapper fællen. Men, men, jeg, men jeg, jeg, jeg kan bare godt mærke, altså, særligt på de ældste at de voksne i dag. Men godt mærke på dem, at det er på en måde, så jeg ja, ikke altid der for dem Ja, men, altså, det, men det ligger også lige, det ligger lidt i konstruktionen på en måde. Altså, jeg tror at alle, at alle når til et kog, at de deres forældre har og, og så vil jeg så også lige sige det, at man, man kender sgu ikke folk rigtigt. Så man, man har fået børn med dem, så. Og, så det, var, det, var, det var lige det, jeg havde til... Ja. Modtaget den 21. april klokken 10.47. Nå, er det er nu, jeg har været igennem. Jeg gik på, på Lille Brock tilbage i 90'erne med. Ja, der var en i en anden klasse, der hed uh, Jensen. Jensen tror jeg nok, han hedder ja. Han uh, jamen, Han. Jamen, han gik og. Han, han havde et godt øje til min kæreste, og hun gik godt på den sprog. Så havde han sådan en... Har man ikke kørt på siger han nu? Den billige fra T. Hansen Scooter. Han fucking... Han så og spillede spart med den der billige Scooter. Og, så, og der, der var fast på den sprog. Så var jeg lige ude. Det var en almindelig kænd, jeg havde fritidet et job i Pads med Autobahn. Der gik nok nogle rygter om, at der var, der var nogle fejl på bremserne på den der bagutjende, der kørte på. Jeg vidste, der var lige ude under festen og stillede på bremserne på en scooter. Så øh, så er Jonsson skulle hjem fra festen der, så jeg hørte det så... Hvor er en har hørt, at Jonsson var død. Han var kørt galt på skole, på festen. Han har også været altså ved rosen. Han køber en på Modtaget den 21. april, kl. 10.50. Hej, det var undstillingen i dag. Jeg har sådan jeg til for fået tak på. Det var dengang, det var så mange år Så Det er Det var... Det Ja, jeg havde, ja, selvfølgelig, så er jeg en Så er det første Og var det, det really, so er de den... okay. så en jeg tror, den, de i Jeg tror, at han er i Portland. Et i hvert fald. Han var så meget i men det er sådan et godt Jeg har ikke men. det er et Jeg tror, at med det er der. Men det har faktisk været meget. en det. De er man... Det, er ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, det er... Modtaget den 21. april, kl. 10.50. Modtaget den 21. april, kl. 13.58. Det er en orbital. En orbital. Modtaget i dag kl. 15.10. Jeg går i børnehaven. børnehaven var... Min bedste ven, han var en af de Han var venner med en. Jeg Han var over mig i børnehaven, så var sådan lidt sejt at have en ven, der ældre. Gustaf er jo øh, omkring nytår, så lå der bare sådan en fyrværkeri i Børnehaven, der var landet samlet i fyrværkeriet ind omkring nytår, så. Det ind og så gemte det nede i underjordet det skole, vi havde gavet. Og så da det blev forår, og Gustaf han skulle til at altså børnehaven det her, altså Gustaf han skulle op i. Så startede med at vælge i skolen, ja. øh, så samlede vi nogle af de her tørrede øh, mælkebøttefrøer. Altså der, når mælkebøtterne er for, for hår, og lomsten er til hår, så samlede vi alle hornene fra mælkebøtterne og blandede med, med det gamle sjøværkeri. Og så brugte vi det til at tage en ild til børnehaven. Vi gik vi sat ild til børnehaven på den måde ja, uh, yeah, han skulle starte i skole alligevel. var uh, ikke bygningen for en hel måde. Det var heldigvis sådan foråret, de fleste var ude at lege. Ja. Um, det er ja, en Det er dreng med navn Modtaget i dag, kl. 15. 11. Altså, der er jo så mange andre biler i den prisklasse, jeg kunne have valgt, ikke? Jeg kunne købe den op. Jeg kunne købe den Kia Picanto. Hvorfor fanden er en oblikal? Altså, man kan høre det på navnet, ikke? F*** en oblikal, altså. Modtaget i dag, kl. 15. 14. På vej fra skole øh, med min ven, Trondheim, gik i første klasse, anden klasse, Og så gik vi til fordi min mands øh, bedstemor hun på vej fra skole, og hun blev altid virkelig glad, når vi kom forbi. Hun havde mistet sin mand for et par år siden, og hun var bare hun var en skøn, meget kærlig, tryg, ældre kvinde. Så gik vi derforbi og fik vabler og havemænd og sådan noget. Så havde vi sådan en, øh, ja, det, det er så der, hvor hun der lidt. Hun havde nogle hjerteproblemer med hendes bedste mor. Øh, hun sagde for at drille, hende, så. Så ude på toilettet, der var, der havde hun sin, der nogle pilleglas stående ude i på toilettet. Og så øh, byttede vi, så tog vi det indholdet af et glas med kodimonyler op landet med, altså byttet rundt med indholdet af et andet. Blast, ja, der stod derude, jeg tænkte mig noget. Det ved jeg ikke, eller hvad. Vi byttede bare rundt, og grillede hende. Så... gik da ikke ret længe, altså. Så var hun, så uh, døde hun, sgu. Jeg ved ikke, om det var fordi, på grund af... den der lej, jeg havde lavet med mm. en mand af glasset der, eller... Altså, hun var jo gammel. Det er bare sådan rimelig gange, at hun har ja. i hvert fald 60, ja. jeg tænker der nogle gange over det. Ja. Om det kunne være været det, eller, tænker jeg. jeg tænker jeg også, at hun har jo rimelig gange. Ja. Det betyder ikke sådan godt. Tak for et godt program. Modtaget? og fritjob, fordi til det her, så jeg bare sige, at mig en undskyldning. Jeg mig mig med en undskyldning. Det er Claus. Modtaget i dag kl. 15.19. Altså pikantzonen, den er, er 30.000 billigere med, med alt tilbehør, behøring. Og den op, den har vejbelæggenhed og brændsvorsøkonomien, ikke? Hvorfor fanden købte jeg den urital? Det var så dumt! Øj! Urital! Modtaget i dag kl. 15.48 Jamen, der er også er den urital af Bluetooth-bindsen hele tiden. Altså, det, jeg, sætter sig, jeg sætter mig ud, og jeg, Der er måske kommet nogle Henningsberg-afslægte op på Spotify. Jeg skal ikke høre, når jeg pænt pendler til arbejde. Jeg bor ikke grævet. Så, og så er man ikke kørt fire kilometer fra Bluetooth forbindelsen. Altså parring til telefonen, udrømmer og mange. De her mine venner, der køber. Jeg de har aldrig nævnt det som et problem. Dem jeg kender, der købte pikanto. Eller en op. Og så her, her sidder jeg min orbital med. De har ikke løst det. det er jo ikke på en par der har et problem med politikider. De er ikke videre i sin næste kører. Det, det er jamen. Jeg, skulle, det jeg. Det er sgu vildt fortrydret. Jeg kan Jeg kan gøre det. Jeg kan gøre det. Jeg kan gøre det. Jeg kan tænke for en bistrøn, Røbel Karl. Du har en gemt besked for at slette alle dine gemte beskeder. Test 2 <tøk> It's a sad, sad situation one more time It's a sad, sad, sad situation What they've been talking about oh, it seems to me It's seems to me Oh, is what am I gonna do to make them love me? Oh, what am I gonna do to go oh, What am I gonna do when to make them love me? What am I gonna do to go home? Sørg for at sørge for at sørge for at når det, når det viser, ja, når, Hold der op, ja. Der er godt nok øh, nogle lytter, der har taget øh, mod svaren til sig, men... Øh, ja, ja, det var da helt vildt. Det er svært at... Det er svært helt at vide, hvor man skal starte, men øh, måske rækker det bare at sige, at... Øh, at hvis Linda og fri, Fridjof lytter med, så... Så kunne det godt være, at I skulle overveje at give, give Claus den undskyldning. Og... Hvis Men han ville gerne have en undskyldning selv, ligesom. Ja, ja det, det var også... Det har hele tiden været mit håb med de der brede spredkasse og den øh, interaktive funktion, der ligger i, at man kan ringe ind til programmet, at, at folk vil tage det til sig på deres måde. Og, og Claus har så brugt præmissen til at udbe sig en undskyldning. Mm. Øhm, og det er nok. Jeg synes, det er... Det er da helt i orden. Det hedder de. Det er brevkasse, fordi en brevkasse er lavet af metal, og den er helt tom. Og brevkasser, det er noget af det mest værbestandige, men også grundlæggende meningsløse. Øh, er ja, lige til det øjeblik, hvor der bliver lagt noget ind i dem. Det er jo så typisk der. Dem beskæftiger vi os ikke så meget med i det her program. Udvarligt. Jeg tror faktisk, at kuverterne bliver afhentet direkte af posten. Jeg tror ikke, det bliver smidt i postkassen. Jeg tænker på de postkasser, man selv har hængt. Nå ja. Jeg tænker ikke det er på de rigtig. røde. Jeg Nej. tænker på dem fra Harald Nyborg til 149, ja. som jeg selv plejer at købe, når jeg skal bruge en postkasse. Sandt. Ja, huha. Uh når en øhm... tur. Ja. 13 beskeder på Lægmosvaren. Det er i hvert fald uden tvivl en ny rekord. Jeg skal de at komme, komme lidt til hekterne. Øh, måske har du det på samme måde, så jeg synes vi skal prøve her at hilse på en musiker der hedder Cancer Jugend, som er en bror der var, var, var, var, var på den musiktjeneste der hedder My Music. Undskyld. Øh, MyMusic.dk, en hjemmeside hvor øh, en hjemmeside der ikke findes mere, øh, hvor øh, her fra Danmark for at stille ud kunne lægge deres eget musik op, øhm, og jeg har en god ven. Hvis du lytter med, Christian, tak fordi du har husket at gemme alle cancerjugens MP3filer fra MyMusic før MyMusic blev lukket, fordi det er det det, det, det det er det er virkelig et stort kulturelt tab, at hvis hvis du sidder derude og kender nogen der har en backup af mymusic.dk så har du et ansvar og en kulturel pligt til, at, at vi får lov at høre, hvad danske amatørmusikere gik og syslede med fra ca. 2000 til 2008. Jeg ved ikke, hvornår den side blev lukket, men det er... Altså før der var nogle andre tjenester, før der var, var SoundCloud og noget som helst andet, var der MyMusic. Og der var meget lort, men der var også cancerjugen Her kommer han med det sidste klunk. Ja, ja, og det er Oh, Sådan slutter Cancerjugens, det sidste klønk. En meget bred afslutning. Jeg tror ikke, jeg behøver at gøre noget for at facilitere den. Jeg, jeg tror godt, du kan høre ud fra det her nummer. er et indtryk af, hvordan det er at være den mand, som kalder sig Cancerjugen, og har lavet den her sang, det sidste klønk, som man kunne finde på den nu. Desværre hed en gang hjemmesiden mymusic.dk. Det lød sådan lidt som sådan en form for sådan, øh, black metal fra øh, Nestved eller sådan noget. Ja. Han er en musiker, der benytter sig af, af nogle meget dissonante virkemidler, og så er hans tekster. Altså, ja. Der, der er nogle, jeg tror, vi kommer til at støde på cancerjuken øh, ind imellem i brevkassen, fordi han er, Har du flere af hans numre? Jeg har, jeg har alle de godt 30 mp3-filer, wow. som min ven Christian har downloadet. Og... Cancerjugend han, øh, han har han anden sang som, som handler om at, at da Cancerjugend selv var ung der var, der var materialet lidt yngre altså det sådan øh, øh, det, var, det var kortere tid siden Big Bang så, så al, alle var gjort af noget lidt nyere stof men hvor problemet med unge mennesker i dag er at de ifølge Cancerjugend er lavet alt for gammelt stof der er blevet genbrugt for mange gange og derfor er der sådan en kosmisk Altså, det, er det pointen i sangen er på en eller anden måde, at der opstår sådan en kosmisk slaphed i alting, fordi det var federe dengang, at han var ung. Cancerjugend er en, er en meget original sangskriver, og han har ligesom som om, han har ingen aktier i det gode liv, og derfor bevæger han sig i sin egen minevogn fuldstændig frit rundt i et tekstunivers, som jeg tror meget få sangskriver overhovedet har overvejet simpelthen måske, fordi deres liv har været for, for behageligt til overhovedet og tænke de tanker, som Cancerjugend han synger om i sine sange. Øh, ja, det er en fyldt chokolade, og man kun meget sjældent byder gæster, men det er jo brevkassen. Det er jo de der brede vi tager fra alle hylder, og jeg er øh, taknemmelig for, at Cancerjugend har gjort så meget for at vise os, hvordan det var. Hvordan det er at være ham. All right. Jeg tror, det er i alles interesse, at vi nu lige slår, i, øh, slår vores øh, obel Karl i bakkeer, så at sige, og spørger Mexi, kan du hjælpe os med et, et psykisk frikvarter for alt det her? Øh, med det, den lille sektion af programmet, der hedder Mixis Joyce, hvor Mixi, han spiller en syvtommer for os fra sin 7-plade samling. Åh, oh, en, en forårsvind, Mixi. Har du det til os? Øh, ja, jeg skal prøve. Jeg, tr jeg tror, jeg har noget meget neutral musik i hvert fald. Det er øh, det. Øh, <laughs> som man kan væske tavlen ren på en eller anden måde. Uh. Uh. Uh. Se du at komme ja. op i det der drætte gazellesprog og springe over og og springe over og få... For jeg har i den syvtommer, der er i hvert fald opstået en decideret kold og hård stemning i brevkassen. Uh, makes choice. Makes choice kommer op. Øh, det er et nummer, vi har hørt før, men ikke i brevkassen måske, men et andet sted sikkert. Øh. Øh, men ikke på det her sprog, tror jeg. Okay, det glæder mig til at høre. Det er jo bare kraftværk, det har vi hørt før. her mixi hvad er det for et sprog, der bliver sunget på? Det er simpelthen japansk. Det var kraftværks... Hvad hedder den Pocket Calculator. Er det ikke det noget? Taschenregner. Nå ja. Også. Men de lavede jo deres sange tit både på tysk og engelsk. Og de har også lavet ting på italiensk, tror jeg. Nå. Måske også lidt en periode, hvor man hvor nogen i hvert fald lavede deres sange på flere sprog. Fordi der var der flere, der kunne forstå dem. Det, det, det, det, det er jo meget sympatisk. Det er en lidt... Nu skal vi passe på, at vi ikke tager, tager for meget langhand på det, men det er en, som, musikal, som musik betragter det er en lidt underlig præmis, at teksten skal doppes. Det er lidt at underkende selv ved musikkens sprog. Altså, jeg, synes meget, jeg tror meget min glæde ved at lytte til musik på sprog, jeg ikke forstår, at netop, at jeg får lov at lytte til ordens lyd, og det behøver jeg ikke hænge mig i, hvad det lige betyder. Mm, yeah. um, Hvis man nu ja, synes, at teksten er rigtig vigtig, som, som den i, nu, i den her sang. Ja, der, ja. Det, det må jeg indrømme. Jeg, jeg er musikoperatøren med min lommeregner i hånden. Ja, som det. den ville lyde på dansk. Det var måske sådan, ja. Kraftværk er Jeg ved ikke, ja, nu har jeg, kan man være til at tænke på de der øh, Senior Coconut, som har lavet sådan nogle latin-versioner mm, af Nas ja. rigtig godt. Jeg, har, jeg kender faktisk en, som spillede i Senior Coconut på et tidspunkt. Spillede Vibrafon. Det er sådan nogle mambo- og latin-lounge-jazz-versioner. Alle kraftværks mest kendte melodier. Og det, som er tydeligt... Eller det, som jeg bemærkede, der er lyttet til dem senest var, at når man, God, kraftværk, noget af det, der er det super fede ved kraftværk, er, at deres melodier er vidunderlige, og deres... Jamen, de, de, ja, så der var ligesom noget ved den oversættelse, der pegede tilbage på, hvad det hele tiden har været det fede ved, mm. ved kraftværk. Ja. Øhm, hvor, ja så, men hvor lige selve teksten til, til Taschenrechner eller Pocket Calculator, den slår mig sådan som noget... Den er ikke så vigtig. Den, den er ikke så vigtig, den er måske nærmest sådan lidt... Det, det siter sådan i musik, synes jeg, når der kommer noget ny teknologi, så skal der synges en hel masse om... Mm. Netop den nye teknologi, der er kommet, og så er det lige netop de sange, der bygger op omkring at sådan uge uh, her, en eller anden fyrsagtig velsmert, som omkring noget internet eller nogle robotter og sådan noget. Men det har jo været kraftværks ligesom, øh, fundament hele tiden, ligesom at synge om, om det, de lavede musikken på, eller hvad der er ja, teknologi i det hele taget, som sådan en helt, helt sådan fjollet fascination. Mm. Ja, så det tænker jeg ikke er så underligt lige med dem. Nej, jeg synes også, det er nogle af dem, der er sluppet godt fra det, mm. hvor den pointe, jeg skulle til at bygge op til, var, at uh, rigtig tit er noget af det musik, som handler meget om noget helt ny teknologi. Det sådan, virker ret hurtigt dateret og lidt lam. Du tænker på sangen, I'm sending you an sms. Mm, nej. <laughs> den, den, den, den tror jeg faktisk på en eller anden mærkelig måde holder Fordi den ja. handler om noget menneskeligt Som teknologien muliggør. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre i brevkassen en gang Er ja, den, den, den, den. den komme med? Ja helt sikkert Hvem har lavet den? Det kan jeg ikke huske Det finder som, vi ud af Som Eurodance band Der, der er øh... I øh, slut 90'erne 98 skætter jeg på hvis jeg stadigvæk var ved at bygge min identitet op omkring at have en meget specifik form for musiksmag, så ville jeg virkelig have sat mig selv i en lortesituation, med jeg lave det her program. Så på den måde er brevkassen helt åben. Den er også åben over for øh, sending you an sms. Jeg synes... Øh, lad, lad os prøve at flette den ind i en af de kommende brevkasser. Det er i hvert fald øh, ja, et, et Mexis-ønske. Øh, kan du finde den på syv tommer, -tårnen? Uh, det ved jeg ikke, om det eksisterer. Måske på 12-tommer. Jeg tvivler dog. Det har været, det er, den er muligvis kommet i en meget CD-agtig tid, lige før CD'en var for gammel. Måske er den kommet på minidisk. Der er, det ville være ret flot. Ja, minidisk Det er nok formatet til... Et, ej, nej, nej. Uh, Nå, no, men Mixi, det forholder sig så lykkeligt, at vi har... At, uh, at uh, lytternes... Der er en lytter, der skriver ind med. der skriver Barcode Brothers. Oh, det var simpelthen Barcode Brothers. Jeg turde næsten ikke sige det. Øh, tak til den lytter, der har skrevet ind på Lækmofonen og kommet os til undsætning i vores pinlige lapsus her, hvor vi ikke umiddelbart kunne huske, hvem der har skrevet om sendingen i en sms. Men det er Barcode Brothers. Tak til, til lytteren, hvis telefonnummer slutter på 92. Der, øh... Der er folk derude. Der er ude over de 13 forskellige og en eller anden ekstremt en, en, en, en forbedret ejer. Er, er der også. Og i øvrigt tak til den ejer, som har brugt lægmofonen som en, en, en, en skitseblok, nærmest kan man sige, over øh, valgmulighederne i den prisklasse på bilmarkedet. Oh, Nå, no, okay. Jamen, nu typer programmet over, og vi skal til at analysere den helende kraft, som muligvis... Flere øh, beskeder. Ja, der er flere beskeder. Øh, ja, den læser jeg lige højt her, vi har fået en besked til. Kære brevet af Mixi, tak for et dejligt program. Og muligt kan vi få lov at høre Charles and Eddie, Would I Lie to You? Den gør mig så glad. Glad smiley, KH, Joy Mogensen. Øh, Joy Mogensen... Øh, super fedt forslag, og det passer ret smukt ind i det, som vi nu skal til at kigge på i her programmet, jeg skal gøre. Men jeg troede, Joy havde den på CD selv. Men, Mixi, nu skal du ikke underkende hele premissen. Vi er jo, det er jo et radioprogram, det her, og folk kan sætte lige, hvad fanden de vil på derhjemme. Folk vil gerne være... Det er et radioprogram, fordi folk gerne vil indgå i et... I et øh, et slags erfaringsmæssigt fællesskab, sammen med andre mennesker, der også oh, kunne yeah. sætte deres yeah. fucking uh, Charlton Eddie CD'er på. Men de kunne også bare gøre, som Joy har gjort, og skrive på uh, legmofonen på 42, 66, 80 29, og så har vi en lydmæssig tipi, hvor vi tager imod forslag øh, og... Øh, sidder rundt om, om CD-bålet. Og fucking spare og... lidt om den her pinefulde oplevelse, der er at være et menneske. Her yeah. kommer Bruce Springsteen med Brilliant Disguise. Er det bare en forklædning, det hele? var? Hvordan ved jeg, om du er den, du er? Jeg ved godt, hvad det er, du prøver at sige. Men svaret er jo, at alle mennesker eksisterer i relation til nogle andre mennesker. Og forestillingen om, at man har en kerne, og noget, der ikke er en forklædning, der eksisterer i relation til andre mennesker, er en, et restprodukt af forestillingen om, at man er et individ og har så og så meget kontrol over sine omgivelser. Charles and Eddie. Tak til Joy Monsen for at have brugt legmofosen. Alle ønsker opfyldes. Her kommer Would I Lie To You. Tak, Joy. Gør som Joy. Skriv på mikrofonen. Ring på mikrofonen. Bekendelser så Systemet er på plads. Den her var til dig. Jeg håber også, at du kan lide den næste. Ja, I hvert fald guldrandet kvalitet i min verden. Love you. Hvis siger guilty pleasure, så tænker jeg bare musical treasure. Der er ikke nogen guilt. Der er ikke nogen modsætninger. Der er ikke noget at skamme sig over i musikens verden. Og der er i øvrigt heller ikke nogen modsætninger. Det er derfor, vi er her. Det er derfor, at De Der Bredheds er her. Det er derfor, vores egen Anetina er her fra 1984. Giv mig chancen igen. Tak til Annettina for sangen. Giv mig chancen igen. Øh, Hvem er Annettina? Det, det, det er rigtig fedt. Jeg vil starte med at sende en tak til, til min ven Mikkel, som jeg ved også er en hy hy hyppig læglykker, -læg lytter, som har øh, sat mig på sporet af Annettina. Det er en øh, plade fra 1984, som øh, øh, jamen, den er udgivet på et meget lille pladeselskab, der Øh, mest udgav dansk topmusik, så den fik ikke sin egen udgivelsestid den helt store opmærksomhed. Der er et andet nummer på pladen, som er... Oh, hvad fanden er det? I mit efterår, tror jeg nok, det hedder. Ja, som er blevet sådan lidt en lounge, eller sådan passer lidt ind med sådan en lidt balearic øh, chillout out lyd øh, det, er, det, er, det er en obskur plade, der er blevet meget dyr, og som man ikke lige får fingrene i. Øh på coveret står Annetina og dufter til en rose og har sådan noget meget... Jeg ved ikke, hvad den frisør hedder, men hun ser meget fir og så ud. Oh, jeg vil ønske, at jeg noget mere om Annetina. Hun har kun lavet tre plader. Øhm, det kunne være en sag for brevkassen at opstøve Annetina og høre, hvad hun laver. Jeg vil ved med, at hun har et koloni her i huset et eller andet sted i Københavnsområdet, hvor hun bor hele årligt. Måske er der nogen af lytterne, der ved noget mere. Nå ja. Det er også et godt tidspunkt at, at fastslå, at takket være lytter øh, Mikkel, som har sat mig på sporet af Tina og Joy Mogensen, som før foreslog en øh, Eddy og min øh, ven Christian, der har, øh, bet, der har betydet, at jeg kender til Cancerjugens musik, at du nok kan høre, kære lytter, at at til de, Breves brevkast trækker på et opland af meget nysgerrige lyttere, der gerne deler af deres opdagelser i de musikalske skatkister, og det, jeg håber, du dig selv som en blandt dem, for det er, det er derfor, at brevkassen kan rumme og opfange noget som helst. Som sagt, hvad er en brevkasse uden breve? Nu skal vi videre til en kunstner, der ligger som en flaske, meget særlig vin, man, øh, no, når, når man endelig har lyst til den, øh, den bouquet, så er der ikke andet, der kan gøre det end Jonathan Richman. Og, det, det, ja, nu skal, det er imod mine principper, om for meget snak før numrene, men det tog mig lang tid at fatte, at denne her sang er øh, en, en, en, en, en diskussion mellem hjernen og hjertet. Og den hedder You Must Ask the Heart Spids ører her, der er visdom. fra For Jonathan Richmond. Well, don't ask me about love. I'm just your mind I see sometimes, oh But now I'm blind Don't ask me about love. I'm the wrong guy I don't know how love happens And I don't know why I am a And that's not bad all But I never find love I always find Love's shadow The truth about love, ask him not me, for this is your mind, and I'm not the one, you must ask the heart. Hjernen giver op og giver ordet til hjertet. Her kommer Lady Soul. Take me to heart And I'll always love you And nobody Can make me do Koggen er 19 minutter over 8, og du lytter til DJ Breds brevkasse på The Lake Radio, hvor du kan høre det seneste nye som den sidste og det allerførste som den første. Hey, men... Hvad er, er det? Tak til Jamaica. Carol Cool. Ja, den her discoklassiker skulder bliver lavet til en reggae-sang. Det er ikke andre to af sine spørgsmål. sådan en klasse med en lille advarsel. Øhm, hvis du er den grødlabile type, der tror på kærlighed og ægteskab og bliver rørt, når nogen synger om det som en succes. Og hvis du som jeg arbejder i sværindustrien og står og lytter til de der brevkasse eller lignende programmer i et par lydisolerende høreværn, mens du betjener meget store maskiner, der kan være til fare for andre mennesker. Hvis du mister herredømmet over maskinerne, så så bærer jeg så kære lytter, så bliver du, så, bliver du ind, så bærer jeg dig indtrængende om at slukke for programmet med det samme, fordi der er 0% sandsynlighed for, at den næste sang ikke vil totalt få dig til at miste besindelsen og førligheden. Her kommer nemlig Susan Cadogan med sangen Congratulations Det er en kål, at vi vil sige. Jeg væk fra den verspil. der. om denne her plade af Susan Kadugan, som synger her, sidder på coveret i, en, i sådan en øh, guld, guldtop. Men guldtoppen er lavet med sådan nogle meget store, jeg ved ikke det hedder, sådan nogle meget store hæklinger. Det er en både meget svætter bluse, som er meget nedringet i guldsnor. Øh, hun har et meget direkte blik. Pladen hedder Hurt So Good. Og det er bare hendes store ansigt, der kigger direkte ind i kameraet. Der er så mange forskellige former for styrke i det cover. Er det den plade, hvor nummeret Nice and Easy er så på? Det tror jeg nok. Det er et nyere bekendtskab for mig, så jeg har ikke været så meget rundt i den endnu, øh, Det er rigtig godt nummer. Det er ikke en plade, vi har lyttet til for sidste gang i de der breders i mine ører. Det her... Perfekt sang, simpelthen. Okay, men hvad så, homies, MK? Skal vi lige stemme den op en gang? Her kommer Jenny fra Laura med I'm in love. Du har nok gættet, at medicinen mod alle de her fejltagelser modtager til af kærlighed. I'm in love. Tænk på den obelkar, hvor sindssygt irriterende det må være med sådan en øhm, Bluetooth-forbindelse, der ryger, når man sidder i en lille bilkøb på vej og pendler til arbejde. Ta tak til den lytter, der, øhm, der ringede sig så, så meget, var så generøs med sin tid og fortæller os om det fortrudte valg af bil. Uh, nu faldt det lige staver, over det, jeg skulle lægge op til det næste nummer. Nå, det kan da også være irriterende, når man ikke kan få øh, den forbindelse til at virke. Man kan gerne ja. høre den kattede sang, hvor man sidder i en ny bil, og så virker det fandme ikke, altså. Ja, eller bilen er lige blevet varm, og man er klar til at køre en eller anden vinter, vintermorgen på arbejde, og man sætter Harry Potters på på lydbog, og så inden man overhovedet, altså <laughs> inden man, man har kørt. Er nået så, til det næste kapitel. Man, man er lige ude at ligge og køre på noget omfartsvej, hvor man lige præcis kører så stærkt, at det vil være fuldstændig uansvarligt at prøve at genoppe har ja, ja. og så ja, og hånd, man er helt fri, ja. Alle har så brug for det. deres space, og for nogle mennesker er det space at få lov at høre en eller anden lydbog på vej til arbejde, så altså, det er jo simpelthen så intenst at være i live, og det er sindssygt intenst der han familie. Og hvis vi på nogle... transport, det øh... Hvis man på nogen måde skal kunne forstå privatbilismen og de rejsetider, folk generelt har til at arbejde, så er man nødt til at forstå dem som et tiltrængt pusterum, hvor der ikke er nogen, der fucking presser en, og hvor tingene bare skal fungere, og hvor man har lov til at sidde i sin oblikar og høre en lydbog. Altså. Oh! Nu kommer Grace Jones. Hvis du er i gang med et langsigtet kurmajeri, kære lytter, så send den her til den person, du begærer fejlene, alle fejltægelserne, for fanden vi opstår af, at ingen er perfekte. Bare den der lidt dystre mekaniske korsampellyd, der ligger i det her nummer. Altså det, vi lige har hørt med Grace Jones. Men hvad så? Skal vi lige... Take the picture for ud? Det er da god musik. Det der vil ikke være perfekt. Jeg prøvede at lige at nå ud på toilettet, mens vi hørte Grace Jones og... Skulle egentlig bare tisse, men det mindte mig om, er jeg ikke var perfekt. i hvert fald lige sætte fem minutter af til lidt rengøring efter programmet, Meksi. Jeg kommer til at pisse ud over hele toalettet. Her kommer Petsch også med hardt. sluttede sangen. Vi er nærmere os inde på de deres brevkast, men du kan stadigvæk nå det. 42, 66, 80, 29... og et keyboard på på Stevie Wonder. Jeg så noget sjovt i et af bladene nede i Netto. Den var der nede i dag. Der er kommet nogle billeder ud, hvor vores lille prins, prins Nikolaj, så viser sig, at han havde klædt sig ud til Stevie Wonder til fastelavn. Privat arrangement, privat fastelavn på Madenborg. Men Næste gang, du er nede og kører cups, tjek det lige ud. Der sms. Der er en lytter, der skriver, Jesus, det er funky. Det kan jeg kun give dig ret i. Er det ikke også nogle gange det, der er sådan lidt for smørbart forlæg med Stevie Wonder? Men altså, når han rammer den, så rammer han den. indser nu, at jeg muligvis har gjort mig skyldig at forfalde lidt til min egen idé, eller prøver at afvise alt det om smag. Altså, men der er nogle gange, hvor jeg virkelig elsker Steve Wonder, og så langt det meste af tiden, så, jamen, så synes jeg, at han er anstrengende, men jeg, <laughs> jeg elsker det her nummer. Jeg elsker også det her nummer. Det var Valen Vega, som var sangeren i det band der hedder Suicide. Og det her nummer hedder Everyone Is A Winner. Og det er fra hans plade, der hedder Saturn Strip. Og Ellen Vega er en sindssygt fed sanger. Sad things are walking around Now let me tell you Let me tell you I awesome. I want to see you now So easy to be down. It's so easy So easy to lose all the time to win, takes a lot of hard work, a lot of looking to yourself, but let me tell you so it feels so good How are you do, do, do, yeah, it feels so damn good, so damn good when you do, do, do, do, and I tell you now. I don't care, I don't care what your color is, yeah, I don't care what your sex is, oh, just a bunch of bad excuses, And yeah, just a bunch of bad excuses for keeping you getting out there, I'm working hard, I don't want you down, I don't want you down, I want you with your hand held hard, hard, name, everyone's a winner, yeah, I know, here, yeah? So you think you can get through? Someone else comes along. You know those big, big power man They still try and hold you, man. Always put something in front of you, man. That should tell you something, too. Because you're doing the right thing. What are you gonna to do? Start right there? Put your head down again? Hard away? No, no, no. That's hard. That's hard, but so, so, so what? Remember, more. hold your head high. Let that light in your eyes are going you're a winner, baby. 'Cause you're a winner, baby. No, no, no. Yeah. 'Cause I know. 'Cause I know. 'Cause I know. Wow. Der er som om, han er præcis 49% Lou Reed og 51% Elvis. Best of both worlds. Tak. Tak til dig, der har det. Jeg sad og prøvede at finde ud af, hvordan jeg kunne udtrykke min øh, begejstring for det. Allen Vega, og der tog du min arbejde fra mig, kære lytter. Super fedt. Tak, fordi du skrev ind. Der er en anden lytter, der har skrevet ind. Han tilkendegiver sig som Jakob Funk, han skrev en meget kort besked, der stod bare. Cut and move. Message of love. Hey, så vi gør jo bare det, som vi gør i brevkassen. Vi adlyder alle messages. Alle messages of love. special Opfordringen, at vi lyttede til Cut and Move med Message of Love. Det er altid, ja, hvis ikke det var fordi lytterne lige bankede på med deres idéer og deres referencer og deres viden, så kunne de det brevkast meget vel være mixier jeg, der sad i et, i et overfinansieret lille glasbur af lydteknik og havde en psykotisk leg om at lave et radioprogram, så det det er særligt, når der er folk, der gør sig den ulejlighed og spille lidt med. Og jeg synes altid, når jeg udstikker en retning, øh, jeg prøver altid at finde en rød tråd til programmerne, så gør det mig glad, når det viser sig, at I lytterne faktisk i meget høj grad er i stand til at spille med. Vi har lyttet til Joy. Joy Mogensen foreslog øh, Charles and Eddie, og, og Jakob skrev ind her med Message of Love med Cotton Move. Og det giver jo i hvert fald lidt dynamik, må man sige, og det ja, det er det også lidt julepynt på undertegnet lille diskjockey. Vi nåede til den sidste sang i programmet, som jeg elsker, og som jeg altid har hørt, som et eksempel på, hvad der sker, når hjernen og hjertet bliver pludselig ved det samme og folk siger, at ja, vejen, der ikke starter hjertet, ender blind. Men det kan man ikke bruge til noget, for man får nærmest ikke lov at være kontakt med sit hjerte. Fordi man skal tjene penge til huslejen, men... Oh, men nogle gange så lykkes det alligevel i musik. Her kommer eko med Monkelemam. Tak fordi du lyttede til de Breds brevgas. Runder af med at klappe hen over Beklager alle sammen. Eksemplarisk fejl. Vi ses i næste uge. Tak fordi I lyttede med.